En 36-årig amerikansk baptistpastor, Billy Graham, besöker Sverige i juni. Och han drar stor publik till sina väckelsemöten på Skansen och Stockholmsstadion. På Skansen noteras det publikrekord med 60 000 personer från hela landet. While our heads are about, I'm going to ask those that will receive Christ to lift their hands up and hold them there, mom. Medan är böjda här så vill jag be alla som Kristus att räcka upp sin hand. Hold it up! Hold them. up! Keep all, all over the place, place. Over -out. Yes, many <fors> Billy Grahams besök inleder en ny typ av marknadsföring av de kristna idéerna, med hjälp av både modern reklam och publicitet. I Peking antar den första kommunistiska folkongressen i september en ny kinesisk författning, Motsetung, tidigare ordförande i centrala folkregeringsråd, väljs nu till president. En utrikesministerkonferens i London i oktober enas om att Västtyskland ska bli medlem i Atlantpakten NATO. De amerikanska och brittiska trupper som är stationerade i Västtyskland ska vara kvar. I maktkampen i Egypten växlar ledarskapet under ständiga motsättningar. Kampen avgörs till slut av landets starke man, premiärminister Gammar Abdel Nasser. Han genomdriver i november att president Nagib avsätts. Storbritannien och Egypten undertecknar i juli en överenskommelse som gör slut på den brittiska ockupationen av Svästkanalszonen.